Nikgo unetik lema haseratikan izanda hitzetatik ekintzetara pasatzea, ez bakarrik e, konsumo jasangarria egin dezagun esan, baizik eta instrumentu errealak ematea herritargoari e, gauzatzeko, ez? E, honetan egongo dira bai Elikagaian arloan ba, produktu ekologikoak hau ere lotuta egon daitekeela zuzenean mugikortasunekin izan ere 0 kilometro edo bertako produktua konsumitzeak beti dakalako baitare inguruan impactu txikiagoa. Gure erosketetan erosten ditugun produktuek ere haiek badakatea impactu bat garraioan eta bugana ino iristeko bidean. Orduan, alde batetik, laubos bat postu elikagai ekologiko ez izango da beste batzuk bidezko merkataritzanak besteetik, baitari egongo dira e, energia alorrean, energia berrizta eta Nola, izan ditzake egun etzetan erakusten dituten estan batzuk